Вліто 453. Місяця травного. І знову настала пора весняного буяння. І знову вдяглись у молоденьке липуче листячко берести за хрещатим яром. І вивели з княжих коша овець на першу зелену пашку. І кияни, загнані холодом у хижі, виходили на повітря і задирали голови. З либід річки на оболонь летіли сірі гуси, білі лебеді та журавлі, Летіли з країв ірійських, де ніколи не буває холодів, і в усі пори цвітуть квіти й дерева, і в усі дні сяє сонце. Так повторялося, що весни, і у тому був правічний закон землі, бо в травному місяці душі померлих згадують родичів живих і шлють їм тепло й квіти й трави. Люди раділи, дивлячись, як оживає природа навколо, і самі, мов, оживали, і перероджувались, і молоділи. Весна. І тільки в душі однієї людини було порожньо і холодно, і весняний вітер не будив у ній ні жаги, ні любові, ні нетерплячого поривання, скоріше сідлати коней і їхати в степ. За цей рік Богдан Гатило сутулився і геть посивів, хоч йому ще було небагато, коли подумати, зовсім небагато літ. Той день, що забрав у нього разом, Одним ударом стільки рідних та близьких людей, і сина малого Яромира, і кревного брата Володаря, і друзів та соратників без числа, і жену, кохану жену Гриму, наче підітнув йому жили, вбив у ньому віру в себе і у людей. І тепер Богдан Гатило жив, як у вісні, і ходив, як у вісні, і усе здавалося йому сірим і позбавленим будь-якого товку сном. Позавчора кияни поминали своїх можів, що полягли в тому безглуздому бою. Гатило навіть не пішов на терзання. Рік тому Гримільду спалили на вогнищі, і під нею горіли не дуби, не берести та сосни, а сипуче сміття конопляної костриці, бо всі казали, що то не жона, але перевітниця, і Богдан нічого не міг мовити супротиву їм. Він тепер не знав, де вона й похована бо спалили тіло її на чортовому беремищі, в чорториї, і у те нечисте місце русин з доброї волі ніхто ніколи не ступить ногою. Та й попіл розвіяли на всі вітри, щоб не перевернулася її хижа душа вдруге і не почала ссати кров з з дорослих. Бо коли у перевітника просто вбити, він знайде спосіб покропитися з мертвою, тоді живою водою і ожити завдруге. На те він і перевітник упир. Богдан і вірив, і не вірив у ті слова, бо він кохав Гремільдо по-справжньому і переживав її смерть ще болісніше, ніж смерть сина та брата. Він уже рік майже не виходив з опочивальної світлиці. Тут і спав, тут і їв, коли йому приносили, тут його шукали в нагальних справах і вельможі, хоч йому все остогидло і державні клопоти викликали в душі тупу відразу. Всі, кого любив і хто любив його, тепер були далеко. Одні пішли вірі до прадідів, інші лишалися за дев'ятьма горами і десятьма лісами. І тільки молодший син Юрко був поряд і зв'язував його з цим життям. Богдан знав, що мусить жити, поки Юрко бодай трохи розуму набереться, щоб передати в руки йому важку булаву і ще важчий меч Юра Побідника. Знав і ще дужче карався, бо не мав ні бажанні, ні сил працювати і показувати майбутньому великому князеві приклад мудрості з витяги. Та й син останнім роком почав уникати вітця свого. Хвилину розпачу Гатило наказав старшому конюшому писати «Я буду до Борислава. Він відчував, що коли сюди не приїде хоча б вся людина, з якою прожив віку, все піде шкереберть, і держава, і радь, і всі їхні спільні мрії. Борислав Борич лишив за Дунайські землі посадну ковіддію і приїхав. І тільки з цим другом дитинства Гатило на мить забув про все і ніби молодів. Але згодом і Борислав уже не міг розвіювати княжого смутку. Гатило сидів край вікна і зазимкувато горнув у баранічу гуню. На стінах спочивальні висіло різне оружжя – але воно теж не надихало великого князя на подвиги і не будило в душі того щемої жаги, як раніше. Богдан знав тут кожну річ, до найменшої дрібнички, і вже навіть не бачив нічого. Помічав тільки золочені доспіхи, які привезли йому було шуряки з нового лугу, калантири з шоломом та меч, та перський луг, зроблений з крутих турячих ріг і напнений турячою жилою. Всі речі, які належали Гримільді, чилядники попалили, бо перевітниця могла вселитися в будь-яку з них. Все жоружжя не належало їй, і Гатила сам порозвішував його в спочивальні. Воно хоч нагадувало про неї і про ті далекі майже забуті часи, коли він був щасливою людиною. Богдан дивився на доспіхи і подумки розмовляв із людьми, яких давно не було на світі і ніколи більше не буде. І все тепер лишалося єдиним його заняттям в усі довгі дні, і ще довші, майже нескінченні ночі. Він устав, і тягнучи по підлозі по гуні, почав ходити від однієї стіни до іншої, і ходив довго, поки йому не помліли ноги, і у спочивальні було тихо, мову труні, тільки жалібно порипували дошки. І коли почало сутеніти, в двері хтось пошкрябав пальцем. Богдан знав наперед, хто то може бути. Війшла Ільдіка, яка останніх кілька місяців приносила великому князові страву. Це була надзвичайно вродлива чорнобривка літ 18 Її позаторік привіз Данко Талем від князя Ілії Херсонійського, бо дійшли чутки, нібито Ілія змовляється поза спиною в Данка із самого Богдана з булгарами і саками. Ільдіка, вдягнена в довгу грецьку сукню, пропливла через опочивальню з двома полумисками на випнутих уперед руках і зупинилася коло гатила. Куди поставити, князи? За сі роки в Києвому городі Ільдіка перейняла мову і говорила майже як русинка, і тільки жита ши вимовляла не завжди, особливо коли хвилювалася. Богдан Мовчки кивнув на підвіконня, бо стіл був до краю заставлений усіляким посудом. Княжна Ільдіка зробила, як він сказав, тоді пропливла до столу і тихо йойкнула. Се стоїть не зайняте. Князь нічого не відповів їй, чекаючи, коли вона вийде, щоб знову поринути в забуття. Та княжна вклякла біля столу і дивилася на Гатила такими широко розплющеними карими очима, що він аж засовався. Чого стоїш? А що, зору поки попоїси? Йди. Дівчина грайливо заблимала Не піду, поки не попоїси. Бити ймеш? Усі в дворі рецють, що то я тебе так зле годую. То й що тобі є? Мені боляться, серйозно проказала грикиня й довірливо спитала. Може, хай хтось інший носить тобі страву? Гатило махнув рукою й відвернувся. Йому було зовсім таки байдуже, хто носитиме ті полумиски і чи носитиме їх узагалі. Він сидів так обличчям до вікна, поки Ільдіка й вийшла. Власне, він і не чув, коли дівчина зникла, а як поглянув назад, у спочивальні не було нікого. Смерком Гатило в тій самій гуні вийшов у садок, який починав братися дрібним листям. На лавці хтось бухикав і солов'сь. Князь хотів був повернутися, тоді роздумав і собі сів поряд, навіть не глянувши, хто то є. «Зирю на тебе гатиле, та й згадую. Князю пізнав косака шумила. Старий уже кілька разів намагався розважувати його своїми спогадами. То було одне й те саме, як зустрів його під Витичевом, як нарік ім'я йому, як потім, тоді я був ще молодий. Отже, не вгадав. Діду почав говорити про себе. Гатило спробував здумати, скільки ж йому літ, але так і не здумавшись, сів і не обзивався. Шумило ж неначе знав, про що мислить Великий князь. А з русальської неділі на дев'яносто четверте літо зверне мені. Шумило вже сидів удома. Гірко вийшов з того віку, коли мав надобу в вуєві. Гатило дав старому отаманові маленьку хижу в самому кутку двору під вежою полунічних воріт, і Шумило цілі дні висиджував із сторожами на вежі і удивлявся побляклими очима вдалеч – на перехрестя залозного і соляного шляхів, який ліку топтав копитами своїх коней. «Гасем намислив помирати або що? Не доведи Боже!» Гатило ж обернувся до діда. Не думав, що Шумило так боїться смерті. Він глухим голосом спитав. «Страхітно!» Дідо відповів не зразу. Спершу побухикав, тоді зіткнув і мовив. «Ні, не страхітно!» Я смерті не боявся ніколи, і сам добре відаєш. І раптом нахилився до князя і довірливо забубонів. Але страхаюся вмерти на печі, не личить козакові, в лузі на глум стану. Він знову бухикнув і аж тоді спитав. Гатиле, чи немає в землі твоїй? Нема, байдуже відповів князь і встав, махнувши рукою Шумилові. Борислав Бориш був тепер першою людиною в усьому царстві Руському. Він щоразу повідомляв великого князя про свої дії, але то було для годиця, бо ж обидва добре зналися. Вранці наступного дня Борислав прийшов по обіді. «Слюв греки, Годоя», – сказав він. «Для чого?» «Дань». «А?» Данину всхідня Римська імперія сплачувала в Мізії, в городі Кам'яностінному Сердіці. Сплачувала чинно, та виникли суперечки. Частину боргу імператор Маркіан хотів гасити товарами. Богдан торік погодився, але цього року виявилося, що товари такі русинам не потрібні, і вони можуть купувати їх дешевше на всхідних марках, у Персії чи деінде. Добре робиш, Боричу, — сказав Гатило, бо без побратима не знав би, що й діяти з такою державою. Перший Болярин більше нічого не казав, але Гатило час від часу зиркав у його бік. Щось має повідати ще Борислав, а мовчить, і тільки задумано шкребе полисіли тім'я. Нарешті почав здалеку. — Чуєш, Гатиле, я багато слухався тебе. Тепер послухай мене, маломудрого. — Речи, — сказав Гатило. — Видимир, князь Годський, послав гудця Ардарікові. Що з ти охабився землі руської? «Нехай!» – кволокинув князь, бо йому й справді було байдуже, хто та як про нього мислить і що каже. «Але то ще не все!» «Речі?» Ардарік відповів Ведемирові, що Атіла заворожений. «Ким?» «Перевітницею!» – не зразу відповів Болярин. «Зворожений і не може ні на коня сісти, ні з хорому вийти. Ноги відняло!» Гатило тільки зітхнув. Десь то так воно й є, бо вже рік він і справді не виходив за стіни городу Києву. «Мусиш, Гатиле!» «Що?» «Мусиш, речу, показати їм, готам і всім, хто не діждеться смерті твоєї, що живий ЄСи і усі длі тримається!» Великий князь мовчав, і київський болярин шукав дошкульнішого слова. «Мусиш це зробити для землі руської!» Богдан Гатило довго зітхав і довго крутив оселедця на руку, і побратим Гатилів терпляче сидів поряд і думав, що має сказати йому ще, аби вивести з байдужості. Та надій лишалося менше й менше, і все приводило Борислава до розпачу. І зовсім несподіваним було для нього Богданове слово Чини, як знаєш. Борислав ще не йняв віри вухам своїм і дуже несміливо, щоб не напсувати справі промовив. Поїдемо в західню Русь. Гатило злякано блимнув на нього і перестав крутити оселець. Борислав дивився на нього так благально, брови його так жалібно звелися на переніссі, наче він цей загартований у січах і ратях між, сей рубайло, який навіть у бою знаходив силу жартувати, міг заплакати. Гатилові стало шкода побратима, і щоб не дати йому зганьбитися, він кволо всміхнувся. Хай на твоєму буде, Борисе! Наступного ж ранку, поки залізо не схололо, Борислав зібрав у далеку путь воротилову сотню. Найдужче боявся він дрібного дощу, який почав сіятись у досвіта і міг зашкодити. Та коли людині до всього байдуже, їй однаково, чи йде дощ, а чи смажить сонце. Гатило, загорнувшись у шкаролупки вовняне корзно, сів на свого застояного яблукатого жеребця. Виїхавши з полудневих воріт, сотня на чолі з Бориславом і Гатилом перетяла Діброву над хрещатим яром, звернула праворуч і поміж горами Хоревицею та Щекавицею вийшла на оболонь, де соляний шлях перехрещувався зі шляхом залозним і побралася на захід. Їхали майже мовчки, Борислав з Гатилом попереду, воротило кроків за 20 від них, а по Воротилові вся сотня молодшої дружини. Борислав боявся розмовляти, бо кожне, не вдало кинути слово, могло вразити Гатила, і він тоді повернеться назад. І ніяка сила більше не зрушить його з місця. Тільки на п'ятий день, коли дерева лишились позаду і залозний шлях зав'юнився вздовж берегів з луч ріки, Бориславові, мов, тягар з пліч упав. Гатило не міг не помітити цього, і одного разу вже десь у верхів, як з лучі, він сказав «Мислиш, не відаю, куди ти везеш мене?» Борислав довгим, стривоженим поглядом подивився на князя. Та той усміхався. «Я, мот, першого разу стямив тебе!» – мовив Гатило, але не наказав спинятись і не виявляв ніяких зломірів, і велій болярин зітхнув. «Мислиш, «Ти хитрий, єси, а ям ступів геть!» Гатилова балакучість свідчила про те, що дорога трохи таки розважила його, а це було головне для Борислава. «Взяв, на наодур мене з тими вивідами, геш!» Велій Болярин полегшено засміявся. Він і справді вигадав усі ті побрехеньки про Видимира й Ардаріка, але не дуже й набрехав, бо варто остроготом відчути слабінь городу Києвого, і вони одложаться геть від руки полянського князя. Він так і сказав Гатилові, і той нічого не мовив супротиву. Далі Галича Борислав, як і сподівався Гатило, його не повіз. Князь Галицький Острій, тесть Богданів, зустрічав зяття з усією пишнотою, на яку був здатний далеко за Дністром, дуже широким і каламутним осю пору місяця травного. І серед учти була і гатилова жона Єрка разом з п'ятирічною донькою, названою на честь вітця Даною. Богдан подивився на Єрку, яку за шість років устиг забути, бо ж бачив її всього кілька день, і на чорняву Данку, якої взагалі не бачив, і в душі його не озвалася жодна струна. І то було так, бо людей розділяють не тільки роки, а й відстані. Єрка ж, його жона Ярина, весь час безвизно сиділа в своєму приданому городі Войнилові, сиділа разом з донькою, яка тут і народилася, і він ані разу майже так і не згадав про них. Єрка дивилась на Богдана трохи злякано, і йому стало шкода їй. Всі дванадцять день, які він пробув у Войнилові, бо ж Борислав цього прагнув, Гатило намагався бути лагідний і з Данкою, і з женою. Та крига в душі не танула. І це зрозуміли всі, насамперед сам він. Довгими ночами він лежав, розплюшивши в темряві очі, стомлений і спорожнілий, а коли засинав раптом прокидався знову, щоразу здавалося, що поряд лежить не Єрка, чорнобрива красуня Єрка, мати його дочки, а хтось інший, кого вже нема і ніколи не буде. І уранці він потім уникав дивитись єрці в вічі, ніби й вона могла знати, що робиться в його заціпенілому серці. Коли Єрка виряджала можа свого в дорогу, на віях її тремтіли сльози, і Богданові було ніяково, що не зміг зігріти й приголубити сю гарну молоду жінку. Він уклонився їй, дані, торкнувши рукою трави, тоді вперше за всі дні поплескав доньку по щоці і сів на коня. Малаш заплакала голосно й ревно, ображена, чи налякана своїм незнайомим вітцем. Так Гатило й повернувся додому, і ніякі Бориславові хитрощі не допомогли, і все лишалося, як і було весь прожитий рік, і ніхто не знав, чого сподіватись від дня прийдешнього, і найменше за всіх знався сам Богдан Гатило. Дні точилися сумно й одноманітно. Він ціле літо не виходив за стіни діденця, від чого й діднього двору, тільки над топоркими вечорами, сідав на лавиці в молодому садку і мовчав разом із дідом Шумилом, який теж став неговірким, тільки раз по раз бухикав, глухо і глибоко, мови з порожньої діжі. Тепер Богдан одранку до вечора читав. І то не була грецька книга з Великим Хрестом через увесь обклад, яку колись, начебто, забув у його світлиці луганський князь Годой, а зовсім інша книга, змережена таємничими різами й чертами давнього руського письма, якого навчив Богдана сивавусий з коморох Харко Мурин. У книзі йшлося про дивні речі досі йому й на думку не спадало, що світ стоїть споконвіку на трьох слонах, названих Мамонтами що ті мамонти нічого не їдять, а тільки глибоко дихають. Коли вдихне перший, полудневий, він роздимається і більше, є, і світ над ним підважується і відхиляється від сонця. Тоді сонце ходить низько над світом, і все зветься зима. Коли ж цей мамонт видихає і худне, світ нахиляється до сонця і починає теплішати. Два ж інші мамонти перекидають одне одному сонце і місяць, і тоді настає день або ніч. А зорі – то вічі померлих людей, бо й досі ж кажуть не тільки «дивлюсь», а й зорю. Де людина вмерла, над тим самим місцем спалахує її зірка. Найбільше ж умирає людей на важкому шляху через полудневі степи, тому й на небі ціла дорога густих зірок, які теж називаються соляним шляхом, бо дрібка солі на Русі дорого важить і нелегко здобути її привезти з далекого Руського моря, на яке греки речуть Евксинське. Розповідалося й про те, звідки на світі взялися звірі і що кожен звір у собі несе. Собака вірність, бо створена богиною вірою. Кішка лжу, бо ховається в ніч і дітей своїх зачинать тільки вночі. Ведмідь – силою любов до землі своєї, бо в давнину ведмедів звали русами, і поляни зродилися саме від них, і тому й звуться русинами і русичами, тобто синами Руса. Богдан читав і порівнював те читмо з грецькою книгою про їхніх кумирів. І раптом замислився. Ніде в руському письмі не сказано про те, відколи ж оті три слони-мамонти держать на своїх спинах світ. Це його дуже дратувало, бо грецька книжка твердила, що їхній Христос народився літа 5508-го, Адамос же літа першого. Він перегорнув усю товсту книжку і ніде не знайшов про те, відколи ж існує світ на Русі. Було сказано, що від окняжіння великого князя Велімира до його смерті минуло літ 25. Але ж греки пишуть «літа Божого такого-то». «А як же ми?» Він сердито відсунув книжку. Коли ж увечері здибав колопорога з комороха, спитав. «Скільки вже світ є на Русі?» «А що стало?» – здивувався Харко Мурин. «Бо в грецьких книгах все є, а в твоїй нема». І розповів з коморохові, в чому річ. Харко Мурин запитав. «А де починаються зорі?» «Як то де?» «Мають вони почин?» Це було зовсім нелегке запитання, і Гатило не тямив відповісти. Нібито ж усе мусить мати – почин і кінець? Тоді Харко намалював пальцем у порусі велике коло круг себе і спитав. – А де цьому колові почин? Почину й краю не було, і ця думка сподобалася Гатилові. Але на відміну від кола, книжка мала початок і кінець, і князь врешті дочитав її. І знову потяглися кволі й сірі дні, та нестерпно довгі ночі. Вранці Богдан думав про те, що мерчий би надходив вечір, а лігши в цупке ложе, не зміг дочекатися сходу сонця. І думки волі теж замерзали в голові і тяглися мляво й сонно. І він міряв дні з сніданням, обідом та вечерою, коли приходила чашниця грекиня Ільдіка і приносила свої одноманітні полумиски. Гатила дратували й ті полумиски, і сама дівчина в довгому до п'ять полотті, в якому вона здавалася тесаним з дерева живим вистуканом, схожим на ті, що споконвіку віку стоять на священному перуновому горбі навпроти воріт княжого двору. Ільдіка приходила з усмішкою і трохи лякливим поглядом широко розплющених очей і завжди довго торохтіло на столі полумисками та братницями довше, ніж міг витримати Богдан. Його дратувало все в ній, і він грубо питав. «Усе вже сперемацала. Тоді вона йшла з хати, не дивлячись на князя, і йому ставало трохи мулько, що так грубо поводиться з нещасною полонянкою, яка не має ні відця, ні матері, ні когось кревного всьому чужому для неї світі. Але наступного разу він знову грубо виряджав її геть, і все повторювалось, і дні тяглися за днями, незалежно від години на дворі, невиразні, одноманітні і сумні. І сталося так, що Гатило потроху призвичаївся до братниці, і тільки в її товаристві почав відчувати якусь утіху та забуття. Братниця – Великий Келих